al sus os pulmóns. Qédase en respirar e aperta so gatillo. Silvio apunta merispara. Rei. Todo isto faime moito menos graza que a Kyle. Pesaba máis antes, ensíname a cargada. O Acacio Moselle como introducir o cargador na empuñadura. Despois mete un cartucho na recámara. Listo. Agora só tenías que apertar outra vez o gatillo Silvio xoga un tempo coa pistola Volve deixar a sobra mesa Despois asente como se un pensamento brillante Unha gran supernova Iluminase o seu cerebro Sérvese un whisky Acendo un cigarro O ambiente con tanta fumareda Fuise cargando demasiado Tenho calor Gostaria me abrir a venta Botarme o Pero nín o Acacio, nín o Silvio Xe importa que foemos aquí dentro Vemos os anuncios da televisión Silvio cambia de calde Un tipo bronceado camiña por unha praia Ao fondo vence unhas palmeiras E xente bailando nunha festa Ao seu lado aparece unha rapaza de aspecto oriental Leva un bikini minúsculo Silvio reconstruo seu corpo coas mans Esculpindo o aire acariñanle as nádegas e convida a cabalgar sobre as súas pernas o acacio rico mo se lle doese nas moas os meus plans son diferentes nunca dis nada sempre estás calado metido no teu mundo de merda ti sabes que me preocupo por ti inda que as veces non cho demostre É pro teus pais. Escoitame, non quero repetirte outra vez. Non ten que estar disposto a soportar todo. O desamor, a dor, a suidade, un bote con ácido na puta cara. A morte. Todo que nos ocorre un sinal. Se unha porta se pecha, non se chora. Entras a patadas noutro sitio. Pero ningún con Sofía Loren e Silvana Mangano poderá renunciar a iso Eulalia bícame na meixela Vístese mentre sentro no cuarto de baño a lavo as mans E un xabón artesán de lavanda preparo como outras veces Na xoida de do cepillo de dentes E na colección de crema sobre o moble Volvo ao dormitorio Sento na cama e suspiro A masaxe recibiu na miña alma Agarrome as súas mans. Son acolledoras, fortes, sandadoras. É un alivio deixar que a vida aflúa nota todos os seus dedos. Son acolledoras, fortes, sanadoras. Despois, a cariño e os cabelos palateados. Silvio Hacendo a televisión Canal 24 horas O seu favorito Atentado en Siria Disturbios en París Nenos poirentos en guerra Mortos no Mediterráneo Armiñas unhas rabuñan O tecido do sofá O puxo ten razón A última do planeta en un paseo fúnebre Acabouse Até aquí chegamos Non consigo alcanzar a porta Silvete un resorte nas pernas E interponse no meu camiño Respira con saco de pedra sobre os hombros Sosteño-lle a ollada da raiva Uma non ven serenarse Cando procura liberdade Ao contrario Ven tensar a corda para que rompa Non é cuestión de crer senón de actuar e construir. O sentido está aí, en que se una e se atreva a todo, a tomar un edificio, a plantarles cara aos de sempre, a vivir coa convicción de que xuntas podemos mudar o rumbo das cousas. Pero é difícil non caer na vacilación ou no desencanto. Eu quero querer creer en algo en non o consigo, por moito contento Pois deis a contaminar por nós. Aquí hai unas cantastolas con disparates moi interesantes na cabeza. Respecto das dúvidas, xa che contarei dentro de uns anos. Pero por agora non me espertes. Sinto, pero teño uns cantos anos menos que a ti, compañeiro. Con meus pensamentos empeñas en cuestiónalo todo. Non podo evitarlo. Por que a orde un señor moi listo. Enxerranos en nos mesmos e fainos creer Que a desconfianza e o cinismo Son sinónimos de inteligencia Pois non Son velenos paralizantes Pero a inconsciencia e a ingenuidade Están cheas de luz A orguero puño diante da policía Como cando te deixas abrazar por un neno Nunca te equivocas Irene aferra xa o meu lombo acumulanseme o desecho e a necesidade de falarlle non me resulta doado desfacerme dos seus brazos quero ser claro coas miñas intencións merecemos unha saída lemos algúnas opinións da crítica o zarbo é a sombra e tal vez a novela máis estilizada máis redonda e ao tempo máis desacougante penetrante entre as que devo coñecer hasta agora pois nela a palavra convértese en gume que disecciona as extremas que as hai da condición humana e fala de persoas coas que podes cruzarte a diar unha rúa seres de carne e oso que ás veces toman decisións erróneas na vida entre aspas persoas feitas de desgrazas e derrotas pero tamén de esperanza É quen sacar a beleza do escuro Hai un agarimo de veludo no seu tacto narrativo Di Diego Non me gusta orceno Non me gusta furgar na ferida A literatura ofrece esa posibilidade de ir por outro lado Para facer espectáculo do crime ou marginal Están outras cousas O protagonista escacha o molde da virilidade campante durante anos Na novela negra Mateo é un hombre rot centrado no coidado en mudar as camas en poñar lavadoras en limpar o baño a novela está ambientada en ourense a configuración dos personaxes está portanto moi coidada ao servicio dun realismo que respira belismo en todos os seus aspectos a novela e o autor son testemunhas dunha realidade que está aí diante dos nosos apresurados ollos cegos Diego, convídanos a tocar as cicatrices invisibles. Rescata historias hilandeiras e silenciadas e tenga rara habilidade de permitir que sintamos na pelo tormento que sofren os espectadores atormentados do mundo. A estes podemos acompañálos nunha viagem en forma de espiral onde atopamos violencia. Si, vais ao tempo, fardéis de memoria familiar e colectiva entrelazados con historias de amizades luminosas da leigas anoadas o amor e desecho é un libro povoado de almas que emergen da noite que veñen desde o lado máis salvaje para quedar na nosa memoria que se pode esperar dun libro que comeza deste jeito tan impresionante os derradeiros días da miña vida me baixo as pálpebras a Meixeiras naceu en Lausana en Suiza no 76 pero creouse en Orense e cidade que rebautizou nas súas narracións como Oregón e xonalista por formación e guionista por dedicación a Meixeiras ten cultivado con a súa idade o xerro negro, onde tamén creou o particular versión do detetive Sadgaz, na persoa de Horacio do Pico ten publicadas as seguintes obras Maixo mínimos o Cidad mes, Tres segundos de memoria... Que foi premio Xerais de novela no 2006... dime algo Sucio... No 2009 premio especial... Da dirección da Semana Negra de Xixou... asesinato no Consello Nacional... No 2010 premio mandado un libro... O libro de ano... Estudios de Orregón... No 11 premio de novela por enteras... De la voz de Galicia... Todo o okay. que... Matarte lentamente... Conduce rápido que foi premio Losada Diegue de Creación Literaria no 2015, é finalista do premio Hamnet do no 2017, A noite en riba, A crueldade de abril e por último, O cervo e a sombra. Diego foi traducido a castelán, ao catalán, ao alemán e italiano. Está incluído na antoloxía de autores argentinos e españoles Charco Negro publicada no 2013. E tamén colaborador de La Voz de Galicia E de outros medios E ten realizado incursiós No xenerón o no teatral Di Diego Eu creci mirando unha vía do tren Era un lugar de xogo Os tres son sinónimo de fuxida De liberdade, de soño A vía é un lugar que o identifico com o mar Recordo aqueles domingos de verán Que todo o mundo Estaba na praia que daba seno orense O teu era vía O lugar que che facía soñar Que podías estar en no Noutro sitio Eu tamén miraba Como a Diego Mar na vía do tren Nos mesmos escenarios de Oregón E tamén vivimos no mesmo barrio Ainda que en tempos diferentes Di Diego Escribir unha novela é como vivir É vivir unha vida paralela É unha vida que tem E tal vez é unha plenitude máis profunda que a vida real. Eu penso que ler tamén é unha forma de vivir, unha forma de vivir fonda, grazas ao talento e ao traballo impagable, entre outros, de Diego Amixé. Páxinas voadoras é unha colaboración de Luis losada desde a cidade de Pontevedra. Oxe se acompañou-nos unha música de David Regueiro, órgan trío, Chinetes da Treboada, Dos Dors. Daí próxima viaxe radiofónica Moitas, moitas grazas pola túa escoita dalo